Ja, låt där Danny. Jag dräglar. gör jag för nu är det så skönt att komma igång igen. Jag känner att smaklökarna riktigt är redo och hugga tag i munsbiten vi har framför oss. Så det känns riktigt härligt tycker jag. Ja, vad jag har förstått så är du så uppspelt över det här avsnittet att din dräglande mun har utvecklat en egen dräglande mun. Bara för att understryka hur, hur sugen du är på att sätta tänderna i den här. Jag saker och ting verkligen forsar ur munnen på mig för jag är taggad, jag är redo för det här, jag är född för det här, jag är skapt för det här enda målet. Nu är jag i mitt element och nu är det ingen som kan stoppa mig. Ja, för det här är ju ett ämne som har varit på tapeten förut under våra planeringar, för det här är en film som vi har bollat fram och tillbaka, vi är båda väldigt sugna på att ta upp den, men vi har velat hitta det, det perfekta tillfället att prata om den här. Och vad är bättre än att prata om den här i ett Halloween-avsnitt, för i ärlighetens namn, det här är nog på många sätt och vis den perfekta mysrysfilmen att se under Halloween. Ja det är ju inte direkt traditionellt om man säger så om man ser till eh, Halloween filmer den har ju eh, inte riktigt eh, de egenskaperna om man säger så eh, i vissa fall i alla fall men i andra fall så alltså, är det alltså en riktigt klassisk skräckis här som har eh, eh, liksom nästan den hemsökta husatmosfären mm. den har alltså så många klassiska element av, eh, av skräckfilmen men att de har placerat den i en helt annan miljö än vad man är barn vid, Men ändå liksom fått det här eh, mänskliga, det, det vardagliga att träda fram. Så att det ändå känns lätt att ta till sig. Och man verkligen kan leva sig in i, i den här miljön och, och ta den som, som verklighet. Ja, det är, det är en väldigt speciell film det här måste jag säga. Ja, där är ju inga pumpalykter i den här om vi säger så. Men om det enda som definierar pumpalykten är ett läskigt leende i mörkret så då finns det ändå ett par gaddar som gömmer sig i mörkret som slår det mesta faktiskt. Mm. Och med tanke på att vi ändå var ganska så traditionella förra veckan men film som ändå känns som att ja men den hör hemma runt Halloween så tyckte vi att nu, nu måste vi ta i ordentligt. Nu ska vi ha någonting riktigt, riktigt speciellt och det tycker jag faktiskt att den här filmen är för det finns någonting här som är så enormt fascinerande och även om den inte är traditionell på många sätt och vis så gestaltar den väldigt mycket utav vad jag skulle vilja kalla för primal rädsla rädslan för det okända rädslan för det som man inte har en aning om hur det kommer att agera och vad det kommer att leda till och så vidare nu är ju den här filmen extremt välkänd och var ju också startskottet på en enorm franchise vid det här laget så monstret som hör ihop med den här historien är ju inte lika okänt längre om vi säger så men jag tycker fortfarande att det finns tillräckligt mycket här att njuta av. Och kan man bara få till rätt sinnesstämning så är det nog ingen som går ur den här historien utan att ha fått minst en enorm rysning längs ryggraden. För jag har sett den här ett otal gånger. Jag får fortfarande kalla kårar. Ja, den är verkligen speciell i, i upplägget att den, den knyter sig an till, till tittarna och just det här med primal rädsla som du pratar om det är, det är ju centralt för den här filmen för den, den har liksom plockat fram själva kärnan av eh, det som djuret, människan är, är rädd för och liksom personifierat det på eh, det här. Ja, unika viset skulle jag vilja säga. Så det är väldigt svårt att inte bli berörd av den här filmen på ett eller annat sätt. Så det är nästan den perfekta skräckfilmen i det avseendet just för att den har förmågan att fånga tittarna på det viset att man ...kan få ur sig den här rädslan och, och få behandla den genom eh, filmens lopp. Så ja, det är verkligen ett eh, skolboksexempel på en bra skräckfilm. Och det intressanta här är ju att man försökte ju göra någonting helt nytt när man gjorde den här. Man hade nya radikala idéer om hur man skulle lägga upp historien... ...hur man skulle lägga upp skräcken och hur man skulle visualisera det på bästa möjliga sätt... Idag är ju många av de här radikala idéerna standard, någonting som man förväntar sig i en skräckfilm och förväntar sig att se när man ska riktigt rysa till. Men det fanns ju ändå en tid där det här var någonting helt nytt och den här filmen är ju också banbrytande på många olika vis. Mm. Samtidigt så har den ju daterats på vissa sätt och vis. Men om jag ska vara helt ärlig så är jag fortfarande chockad över hur väl den fortfarande står. Det lilla som man skulle kunna peka på och säga att det där kunde ha gjorts bättre. Och det här kunde de ha tänkt igenom ett par steg till. Det är förvånansvärt lite från en film som är så pass gammal egentligen. Visst har tiden satt sin tand i den här filmen i vissa små avseenden- men absolut inte på något sätt- som stör själva filmupplevelsen. För eh, det filmen handlar om- och det man får uppleva- är verkligen tidlöst. Mm. Och det arbetar ju synnerligen- till, till filmens fördel. Eh, den har inte bundit sig fast- vid en specifik tidsperiod- och därför fungerar den fortfarande- så visst är det fråga om ett tidlöst verk här, ja det är en film av sin tid definitivt men den är inte liksom fast i den tiden utan den har ju verkligen fått eget liv och gått sin egen väg, den är inte bunden till någonting längre tycker jag. Nä visst, och det hade ju varit roligt om fler lyckades uppnå den här nivån på filmskapande. Men vi måste ju också inse här att det är en grupp väldigt speciella människor som har samlats för att göra det här projektet. Och många av dem har väldigt säregna talanger som har hjälpt till att skapa den här speciella atmosfären och den här speciella historien. Och jag förstår att det, det händer inte ofta som sådana här talanger samlas och spottar ur sig något så här fantastiskt. Så vi får vara tacksamma över de gånger som det faktiskt händer. Men man kan ju få drömma åtminstone att fler hade upptäckt att åh oh, ja men man kan göra film på det här sättet och åh oh, ja man kan våga ta de här riskerna. För de satsningarna kan leda till så mycket intressantare resultat men som det är nu så lyser ju de här filmerna upp det här filmmörkret enormt mycket och just den här är ju ett av de absolut starkaste ljusen på den här natthimlen för eh, oj vad jag tycker den här är mysig att titta på ja det kvittar hur många gånger man än ser på den här filmen tycker jag för varenda gång så är det nästan så att man ser filmen för första gången det, man får samma upplevelse, man dras fortfarande in i handlingen och man känner fortfarande den här kusliga stämningen. Ja, allt är precis lika bra varenda gång man ser den och ja, det är så härligt att, att få uppleva en film av den här Kalibern som aldrig tycks åldras och kännas gammal att man har sett den förut. Utan det är en, en total upplevelse varje gång man ser på den. Och det är för att ingredienserna är så välbalanserade att det nästan är chockerande. För om man tittar på andra delar i den här franchisen som växte ur den här filmen så är det ingen av dem som når den här nivån. De kan nå andra nivåer och de kan nå andra resultat och jag säger inte att det ena är bättre än det andra men om vi ska se till just skräckfaktorn så är det ingen som är i närheten av den här filmen. Den är så fulländad på så många sätt att det... Det är nästan lite kusligt i sig och det bidrar ju till den här sköna känslan som vi har när vi tittar på den. Och ja, jag kan inte hålla mig längre. Vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Alien från 1979 i regi av Ridley Scott och med manus av Dan O'Bannon. Och sedan jag såg den här för första gången som 15-åring så har den lämnat ett så starkt intryck på mig att jag... Jag tror att den här har format en stor del av hur jag ser på science fiction. Jag har väldigt höga krav när det gäller, ja, miljöer, karaktärer och hur man har valt att lägga upp historien och så vidare och så vidare. Och den här är en enorm bidragande faktor till det, därför att det är en otroligt välutvecklad historia. Det är väldigt intressanta rollfigurer som lyckas gestalta mänskligheten på ett sätt som är ganska ovanligt i science fiction-filmer för man väljer ofta att lyfta fram mänskligheten som någonting större, någonting bättre, någonting mer utvecklat. Här känns det mer som att vi har tagit människor från nu, satt dem i en lite mer futuristisk miljö och låter dem interagera på det sättet som... Ja, människor har en tendens att göra. Det är syrligt, det är ironiskt, man käbblar med varandra och man försöker komma överens om vad man ska göra och inte göra. Och det är ganska tydligt att de här människorna har levt tillsammans på en väldigt liten yta under väldigt lång tid. Och ja, det har ju också påverkat relationerna ombord. Ja, men visst, det... Det är ju verkligen verkliga människor känns det som i, i den här filmen. Människor som man känner igen och, och kan relatera till. Det är ju, vad ska man säga, den mest jordnära science fiction filmen som jag kan dra mig till minnes alltså som verkligen känns som riktiga vanliga människor och där ja, själva rymden och, och science fiction elementen runt omkring, det är, det, det är liksom scenen där det utspelar sig och det, det har inte egentligen någon betydelse när man ser på historien och på karaktärsutvecklingen. Det skulle lika gärna kunna vara nere på jorden så att säga. Att det är bara av en, en händelse som vi råkar befinna oss långt fram i framtiden och ute i den mörkaste delen av rymden där. Men alltså, samtidigt så tar den ju science fiction-elementen och gör den också väldigt verklighetstrogen. Man ser miljöerna, de känns så genuina. Man ser slitaget runt omkring de här. Det är en miljö som är välbebodd. Där har det bott människor väldigt, väldigt länge och de har gjort sig hemstadda och tekniken ser inte allt ut och kanske fungerar som den ska. Det har börjat läcka lite här och var och man ser verkligen, det har blivit ett enormt slitage på det här. Det är gammal industribyggnad i stort sett som jag ser framför mig när jag ser skeppet och miljöerna här. Så även där har man ju tagit science fiction och gjort det än mer relaterbart så att säga. Att Det ändå är en miljö som vi känner igen och kan relatera till här. Definitivt, och det är ju en av de stora delarna som gör att den här filmen är relaterbar. För egentligen, vi är i en främmande miljö även om den känns väldigt mänsklig. Långt ute på en plats som är, ja, väldigt långt hemifrån om vi säger så. Så vi behöver ju någonting att förankra oss i och då har vi de här rollfigurerna som är Ja, inte direkta stereotyper, de får de lyckas ju hitta en mänsklighet samtidigt som det är en individ men samtidigt som det ändå känns tillräckligt generellt för att vi ska vara bekanta med dem. Vi känner dem inte, men vi känner dem tillräckligt för att vi ska kunna relatera till dem och det är ju extremt viktigt i en sån här situation. För annars så skulle vi ju inte bry oss om dem när det börjar hända saker som Ja, är lite mer livshotande, som är lite mer obehagligt och när någon råkar dö så ska det ju kännas någonstans i hjärtat att Åh nej, jag gillade ju den här personen, varför var han eller hon tvungen att dö och så vidare? Och jag blir lika imponerad varje gång jag ser den här filmen därför att jag hinner glömma bort hur välskådespelad den är, hur äkta den känns på så många sätt och vis. Okej, okay, där är scener som kanske är lite för överdrivna och okej, okay, där är kanske sekvenser som är lite för mycket för att verkligen kännas relaterbart. Men på det stora hela så känns det bara så rätt och jag har väldigt svårt att peka på någonting där och säga att det här är fel för det här är ju den nivån som jag tycker att de flesta borde ligga på. Ja, det, det är svårt att börja peka finger på ställen på den här filmen och börja kritisera det här. Det, det finns små naturligtvis alltså, men även skavankerna fungerar på det stora hela för vad den försöker uppnå egentligen. Mm. Och eh, även när man ser på begränsningarna som filmen hade med sin låga budget så är även det någonting som spelar till filmens fördel egentligen för att... Ja, man hade ju inte de här enorma pengarna för att kunna bygga... de mest extravaganta rymdskeppen och miljöerna och allt möjligt. Man fick verkligen skala av berättelsen för det första... och fokusera på det som är absolut centralt för handlingen. Och sedan också ta och göra vad man kan med vad man har det Alltså hela den mentaliteten spelar bra in med vad eh, filmen försöker berätta här också. Och eh, ja, det, det blir en, en som bra symbios i, eh, i produktionen eh, när, det, när det gäller Alien här i vad de försöker berätta. Och med den här avskalade produktionen och eh, med ett ganska rått. Och eh, smutsigt bildspråk emellanåt också. Så får man en sån harmoni mellan alla beståndsdelarna i den här filmen. Och ja, se där så är en, en riktig klassiker född. Jo men jag tycker alltid att det är så fascinerande att höra att den här gjordes på en extremt liten budget. För det ser den inte ut som. Dekoren, rymdskeppen, allting. Det, det känns så högkvalitativt för mig att... Jag kan inte se det här som någonting annat än hög budget. Och det är ju där kvaliteten i hantverket kommer in att man har använt resurserna på bästa möjliga sätt. Man har försökt vända på varenda krona för att se till så att resultatet är värt pengarna som har spenderats och de pengarna har de ju tjänat in många gånger om måste jag säga för eh, där är senare delar i den här franchisen som har haft betydligt större budget som inte ens kommer i närheten av att skapa samma känsla och samma realism som man lyckas uppnå i den här filmen för den är så smart genomförd och som nämnt den har så enormt många bra talanger involverade att det bara kunde bli någonting speciellt. Och med tanke på att det här är en så enorm kultklassiker så är vi fullt medvetna om att det finns hundratusentals olika analyser på den här filmen som tolkar den från alla möjliga och några omöjliga perspektiv och, eh, Ja, vi kommer ju inte att försöka att ta upp alla punkter eller någonting sådant. För då hade vi väl suttit här hela natten och det hade nog blivit ett episkt långt avsnitt om vi säger så. Utan vi kommer att ta upp det vi tycker är relevant och vi kommer att ta upp det från vårt perspektiv. Och ja, med tanke på att det är vår podcast så är det väl också vårt perspektiv som får vara det som är i fokus. Ja, vi, vi tar väl och, och plockar lite grann här och var och försöker ge en hyfsat överskådlig bild av den här filmen- och vad som kan vara värt att, att titta närmare på. Ehm, och ja, vi har ju båda två våra saker- som jag tror vi vill ta upp med den här filmen. Så ja, det ska bli, bli spännande om, om det kommer fram- eh, nya teorier om den här filmen under eh, podcastens lopp- eller vad som händer här. Men det är svårt att tro att eh, det kan ploppa upp fler teorier- kring den här filmen än vad som redan är exakt faktiskt. För det som du säger, det har sagt en hel del om Alien. Ja, och det har gjorts en hel del bildanalyser också med tanke på att um, HR Giger som är den huvudsakliga designen till den här filmen han hade ju ett väldigt speciellt formspråk och hämtade ju inspiration från väldigt speciella delar på människans kropp. Och jag tror inte det finns en enda öppning eller ett enda utstickande element i den här filmen som inte har analyserats som en snopp eller snippa ut av någon. Och jag kan se var fascinationen ligger, jag tycker själv att Giger har en väldigt spännande och intressant stil men jag tror vi struntar i den delen av analysen och bara konstaterar att H.R. Giger hade en väldigt speciell uppfattning om hur han ville göra saker och ting och vad man än tycker om fallosar och liknande så har han ju skapat någonting här som verkligen sticker ut för det är ju hur många som helst som har försökt att imitera den här stilen och ingen har ju riktigt kommit i närheten av att uppnå samma lysande resultat som han har gjort. Nej det, det är något speciellt med, med Gigos eh, könssymbolik eh, speciellt i, i den här filmen faktiskt för det, det är ju svårt att inte lägga märke till eh, både snoppar och eh, snippor i den här filmen av eh, olika slag och former här de finns överallt och man, man lägger märke till dem i alla fall och det, det medför ja, eh, att man kan tolka den här filmen ur ett, ett rent sexuellt perspektiv i stort sett eh, vilket är, är väldigt spännande och eh, det kan vara roligt att ta tag i men ja, vi fokuserar nog inte uteslutande på de här mer sexuella elementen i, i vår diskussion här det, det har ältats om och om igen och ja, vi, vi tar väl och fokuserar mer på, på ett berättarperspektiv istället Vi ska fokusera på handlingen vi ska fokusera på rollfigurerna och vi ska väl fokusera lite också på det hotet som smyger omkring i ventilationstrummarna också men ja, som sagt var vi, vi håller bildanalysen till ett minimum för annars så kunde det nog bli lite för spännande om vi säger så <laughs> Ja, när man sitter här sent på kvällen och kanske börjar bli lite, lite trött och man ska ta tag i just den här bildanalysen så vet jag inte var, var diskussionen skulle kunna leda. Det kunde bli väldigt suspekt väldigt snabbt tror jag. Så nej, vi, vi, vi fokuserar på, på det vi brukar och, och det vi är lite mer vana vid- så, så håller vi oss på den säkra sidan- för det finns ju så mycket- otäckt ändå runt omkring- att vara rädd för. Ja, du har rätt. Vi, vi tar ett fast tag om det vi är bekanta med- och fokuserar på det helt enkelt- för eh, annars så blir det nog en lite- för styv utmaning för oss att ta hand om. Men eh, det är väl hög tid- att vi faktiskt tar en lite närmare titt på- eh, vad handlar egentligen Alien om? Jo... Besättningen på buxerskeppet Nostromo växer från deras hypersömn trots att det ännu inte är i närheten av jorden. Skeppet har upptäckt en nödsignal från en närliggande planet och reglementet gör Nostromo skyldig att undersöka signalen. Något motvilligt beger det sig ner till planeten och finner källan till signalen. Ett skepp av okänt ursprung. Ombord finner det inte en levande själ, bara en kuslig kammare full av något som ser ut som jättelika ägg. Dessa tingestar verkar reagera på deras närvaro och någonting inuti vaknar till liv. En av Nostromos besättningsmän blir attackerad av en av de utomjordiska varelserna som dessutom naglat sig fast över hans ansikte. Genast tas han tillbaka till Nostromo för undersökning. Det skulle det inte ha gjort. Det dröjer inte länge för en hela besättningens liv är i fara. Vad det än är det har tagit ombord på skeppet har i sin tur gett liv åt en annan varelse som verkar vara en perfekt mördarmaskin. En efter en faller människorna på Nostromo offer för denna fasansfulla utomjording. Och även om det förmodligen inte är många som inte har sett den här filmen redan så ska vi försöka undvika spoilers så mycket som möjligt därför att det här är en film som faktiskt förtjänar den respekten. Att man inte förstör allt för mycket. Så vi kommer att vara lite restriktiva med vad vi tar upp och vilka rollfigurer som vi verkligen djupdyker på därför att med tanke på att det här är mer eller mindre en slasherfilm i rymden så betyder ju det att de kommer att betas av en efter en. Och det betyder ju att det bara är så mycket karaktärsutveckling som den där rollen får kontra en annan som är med mycket längre och så vidare och så vidare. Vi kommer att fokusera på de här rollfigurerna i grupp och prata om dem lite så som det känns bekvämt för oss utan att förstöra alldeles för mycket. För det är ju en väldigt intressant grupp med människor ombord på det här skeppet och deras interaktion är också väldigt intressant så att det finns ju mycket här att prata om men vi vill vara så försiktiga som bara möjligt därför att har man inte sett den här filmen när man lyssnar på den här podden, ja, vi vill inte förstöra den helt enkelt. Nej, även om det som du säger inte kan vara så väldigt många som inte har tagit sig an den här filmen eller känner till vad den handlar om så, så får vi lägga band på oss och vi tar oss eh, en så försiktig titt på den här filmen som det bara är möjligt för eh, det finns en hel del att förstöra genom att prata för mycket så eh, vi, vi gör vad vi kan för att hålla det så spoilerfritt som möjligt och eh, med det sagt så eh, Tar vi väl oss en, en titt in i Nostromo för att se lite vad det kan finnas för människor där i. För där har vi ju samlat ja, nästan hela arbetarklassen känns det som. Det är ju eh, knegarna som eh, bebor det här skeppet. Vanliga människor som du och jag ute i rymden och eh, tjänar sitt levebröd genom att jobba hårt. Och eh, det är ju... På det här viset som, som man lätt skapar kontakt med den här filmen och snabbt lär känna människorna för eh, genast känns faktiskt hela besättningen bekant på något sätt och eh, även om man inte får själva karaktärerna beskrivna för sig så känner man ganska intuitivt vad det är för, för personer man har att göra med här. Definitivt ja och här måste jag ju ändå göra en liten spoiler men med tanke på att det här är nog det absolut mest välkända om den här filmfranchisen så misstänker jag att våra lyssnare förlåter mig för att jag går in och pratar om det här men om vi ska se till vår hjältinna Ellen Ripley som är den som blir känd som alien -dödaren. Så är det väldigt intressant att när man tittar på den här filmen i sin kontext, i sin tid, långt innan alla uppföljarna gjordes så var det faktiskt inte säkert att hon skulle bli den rollfiguren som hon blir för hon är en del av det här gänget och det var en ganska radikal sak att det var en av de lite lägre personerna ombord på skeppet som visade sig vara den stora hjälten. Även om det kanske inte är en hjälteroll på det sättet som vi känner dem idag eller hjälteroll på det sättet som den kommer att bli senare. Men det är en väldigt intressant roll just därför att det är en som blir väldigt ikonisk, inte bara för den här filmen utan för hela franchisen. Ja, och ser man alltså filmen för sig själv, Alien här, så är det ju inte mycket med Ripley egentligen. Hon är ju som vilken människa som helst. Det är ju mer i uppföljarna som eh, hjälten Ripley verkligen har fått eh, ta form och spinna vidare. Eh, här är hon ju väldigt nedtonad vardaglig och hon tvingas ju verkligen in i, i hjälterollen men det är inget hon gör medvetet, det är bara en, en desperat eh, kamp för överlevnad som tvingar henne in i den här situationen och eh, sakta men säkert så, så ser man eh, Ellen ta och träda fram lite mer ur skuggorna för eh, hon har ju mer figurerat i bakgrunden ...under stora delar av den här filmen. Men allt eftersom tiden går och fler och fler börjar stryka med- ...när de har det här okända hotet ombord på skeppet- ...så är det ju Ripley som till slut får ta och ta steget fram- ...och eh, ta tag i den här situationen. För ja, annars så finns det ingen annan chans att, att överleva. Och så tar den här vardagshjälten form- och ja, en ikon har fötts. Och om jag ska vara helt ärlig är det nog den här versionen utav Ripley som jag föredrar mest, därför att hon tar inte omedelbart hjälterollen utan hon är en del i ett team. Hon har sina sysslor att göra, hon har sina ansvarsområden och hon interagerar med alla de andra och försöker hitta rätt balans. Det är mycket diplomati, det är mycket diskussion, det är mycket osemja i gruppen som dyker upp som måste se till så att ordnas upp annars så kan moralen falla som en fura och när man bor en grupp människor på en sån här liten koncentrerad Yta så är det ju ganska klokt att försöka hålla stämningen så god som möjligt och med tanke på att hon är där, gör sin del av helheten och har sina ansvarsområden så tycker jag att hon känns så mycket mer balanserad Sen tar hon ju mer och mer för sig i och med hur handlingen utvecklas och vissa personer försvinner och moralen går i botten i gruppen och någon måste se till att allting upprätthålls så gott som möjligt och där blir hon ju en viktig kugg i det här maskineriet. Men ändå, det är på en nivå som jag tycker är väldigt bra och väldigt tilltalande och jag måste ju också säga att Sigourney Weaver som då spelar Ripley inte bara i den här filmen utan i de andra också. Hon är ju så solklar i den här rollen. Hon känns så naturlig, hon känns så äkta och... Det är sällan man ser en sådan äkta prestation av en skådespelare. Där är ofta något lite tillkonstrat eller någonting lite överdrivet för att understryka någon del av historien. Men här är det istället nästan lite underskådespelat just därför att jag är en del i ett team, vi är alla i samma båt och vi måste komma så överens som möjligt. Och i en sådan situation, då finns det inte mycket plats för ego. Nej, exakt. Och Ego verkar inte Sigourney Weaver ha, i alla fall inte i, eh, i hänsyn till den här rollen. Hon är mer bekväm att göra precis vad som krävs för att eh, Ellen Ripley ska, ska bli så bra som möjligt. Hon verkar verkligen ha en viss samhörighet med Ellen Ripley och eh, verkligen kämpar för att... Eh, hon ska porträtteras så, så bra som möjligt och ja, om man, man ser på början av eh, sagan om Ellen Ripley här så ja, det är eh, riktigt, riktigt bra gjort av eh, Sigourney Weaver här för att fånga eh, den här ja, vardagliga tjejen som motvilligt tvingas in i, i hjälterollen när allt det här fasansfulla fulla pågår runt omkring och man ser ju verkligen Eh, utvecklingen för den här rollfiguren under filmens lopp och eh, man, man känner verkligen med henne här hela vägen och ja, eh, Sigourney har verkligen hittat kärnan i vem Ellen Ripley är och hon förmedlade på ett eminent sätt Ja eminent är nog det absolut bästa ordet för det här för det är det är så bra alltså det är värt elogernas eloge och det måste jag ändå säga att resten av gruppen också är värd för det är väldigt fina skådespelare i de här rollerna och det är också väldigt väldigt gedigna prestationer. För vi har ju Tom Skerritt som Captain Dallas, vi har John Hurt som Kane, vi har Veronica Cartwright som Lambert, vi har Ian Holm som Ash- vi har Jeppett Cotto som Parker och vi har Harry Dean Stanton som Brett. Och de har ju alla sina väldigt specifika roller på det här skeppet och de har ju en hel del personlighet också och... Det är inte alltid som de här personligheterna riktigt synkar med varandra för de har väldigt olika mål, de har väldigt olika personliga mål och det gör ju att de, de drar åt olika håll och ja, där är friktion helt enkelt, särskilt med Parker och Brett som är skeppets tekniker som Ja, helt enkelt är de som går omkring och ser till att allting fungerar hyfsat som det ska för som du nämnde är ju det mesta ganska så nerslitet och de ska väl föreställa att de är längst ner på hierarkin och därför eh, tittar lite uppåt på de andra och är lite sura och vresiga att ni, ni är så högnästa, vi är de riktiga knägarna här. Och därför så är det ju en, en liten intern stridighet som ofta handlar om för mycket arbete och hur mycket betalt man ska få och så vidare och så vidare. Men det betyder ju inte att de andra inte har en, sina personliga mål som de försöker uppnå. Nej, precis. Vad va Parker och Brett vill det, det står ju ganska klart ganska tidigt i filmen. Det, det är i stort sett allt de, de pratar om när de är i i en scen, alltså eh, hur mycket eh, pengar man får betalt och eh, hur lite jobb man behöver göra för att få de här pengarna och om man inte kan få lite mer pengar eh, där har vi själva kärnan här, men alltså ändå, det är så älskvärda karaktärer ju, just de här båda och mm. det är härligt att se skärgången eh, de har sinsemellan de har ju verkligen svetsat samman nästan till en enhet det är ju fyrtonet och släpvagnen i, i, i, i den här filmen i stort sett. Är. Det, det är ett så här radarpar som det ändå är härligt att se smågnabbas både med andra och med sig själva här. Och ja, de har ju separerat sig själva lite från övriga gruppen här. För ja, som du säger, de, de är ju nog eh, lite eh, syra på vad vad längst ner på, på näringskedjan i den här skutan och vill upp till, till vilket pris som helst i stort sett. Och därför blir det gärna lite slitningar speciellt då med de som är högsta hönsen här. Speciellt då Captain Dallas som de gormar och skriker på för att ja, få som de vill och försöka förhandla sig till en, en bättre del på, på skeppet där. Men alltså går man upp till och tittar lite på, på Captain Dallas så är han ändå, han är ingen högtravande eh, chef egentligen. Han är ju som vilken arbetare som helst också. Det är bara att han har eh, lite mer att, att säga till om. Men han låter ju inte det, det stiga honom åt huvudet. Han är ju en väldigt rättvis mm. eh, kapten ändå. Han är inte rädd för att ta tag och göra grovgörat själv när det behövs. Han tar eh, sitt ansvar och han försöker få det... Så, och fungerar så rättvist som möjligt och han är inte eh, sen att starta en diskussion om eh, hur saker och ting ska gå tillväga. Så, som chef är det här eh, helt perfekt för den här eh, gruppen som är så, så splittrad och full av olika personligheter som drar åt olika håll. Utan Dallas så, så hade nog besättningen ja, gått skilda vägar för länge sedan tror jag. Jo, men det är för att han har en ganska så avslappnad attityd. Han vet att hans besättning, de kommer att sköta sina jobb så att han måste inte tjata på dem att göra det därför att de gör det naturligt. Och han förstår också vikten av att ja, alla måste få tala fritt. Man kan inte strypa orden i munnen på någon men när det väl gäller, när det är någonting som krisar då, då tar han ju till de lite hårdare tonerna och då lyder ju folk också. För den här gruppen har ju väl mycket respekt till Dallas även om de kanske käblar lite med honom eller om de skämtar lite med honom och så vidare och så vidare men man märker ändå att det finns en respekt där även om jargongen kan vara lite hård och tuff mellan det här gänget och jag gillar det, jag tycker att det är en väldigt fin prestation här utav Tom Skerritt för jag, jag gillar verkligen honom som Dallas, han känns ju som den klassiska hjälten och det är väl lite det som är meningen här också. Vi ska få en antyden om att det här är den stoiske, det här är den som har hela situationen i sin hand och det gör ju också att historien blir um, lite mer spännande allt eftersom den utvecklas. Ja det kan man väl lova absolut utan att säga för mycket för eh, ja saker och ting går ju inte riktigt som man tänker sig på den här rymdfärden och eh, Dallas får ju verkligen eh, sättas för sitt största eldprov eh, i hans karriär skulle jag vilja säga och eh, tillbaka till, till Dallas som, som rollfigur så håller jag med om varje ord du säger och att Tom Skerritt ja, han, han säljer verkligen den här Vardagliga men ändå respektingivande hjälten som inte räds att göra personliga uppoffringar för att rädda gruppen, för att rädda situationen, för att vara till så mycket nytta som möjligt. ja Det, det är en, en hjälte i ett nötskal där och det är absolut inte så konstigt att han har så mycket respekt med sig för att hans attityd är så rätt rådig egentligen och ser man sen till personen som är hans högra hand där som Kane är i den här filmen så är det ju inte riktigt samma respekt till honom det är ju människan som nästan verkar vara lite av en eh, hackkyckling i, i sällskapet i stort sett det är en person som kanske inte riktigt hörs när han pratar som folk kanske har en tendens att, att reta och kanske ignorera han eh, Tar inte upp mycket plats verkar det som i, i gruppen och ja, han har en tendens att, att falla bort lite grann. Jo men Kane känns lite mer introvert om vi säger så. Han, han tänker väldigt mycket och han finns där och han gör sitt jobb och det märks också att han tar sitt ansvar på högsta möjliga allvar. Men det är ändå som du säger att de... De skämtar ju med honom, de drar honom lite vid näsan och han är ju väl lite hackkycklingen i det här gänget. Men samtidigt så visar han en enorm förståelse till det. Det är ingenting som verkar bekomma honom särskilt mycket och... Ja, jag vet inte om det bara beror på att han har ett enormt tålamod eller vad, men han verkar låta allt sånt där bara rinna av honom och det är nog lika bra faktiskt. Och jag måste ju säga att jag är extremt förtjust i Jon Hurt som skådespelare. Och det här är väl en av hans stora första roller där han verkligen tänder sin stjärna på stjärnhimlen om vi säger så. För eh, det är väldigt många som minns honom av många olika anledningar. Host, host, harkel, harkel, spoiler. Men oavsett om det beror på prestationen eller det som händer honom eller vad som så... Går det ju inte att förneka att han gör en lysande prestation här och det är ganska förklarligt varför han har fått många stora roller efter den här prestationen för han är så gedigen och han är så härlig att lyssna på och jag är väldigt förtjust i hans dialekt också. Ja det, det går inte fel med när man har med John Hurt i en film, då, då får man alltid någonting som är fullgott och alldeles underbart. Och så och i de unga åren när han eh, fortfarande höll på att etablera sig som, som skådespelare och här gör han verkligen en solid prestation här med eh, den kanske inte fullt utvecklade karaktären Kane här men eh, man minns honom verkligen av både en och en annan anledning. Han har ju definitivt närvaron redan här, det märker man ju och han kan föra sig, han har energin- och där. Ja, det är- riktigt bra gjort av, av John Hurt- i, i rollen som Kane här. Definitivt. Ja, om man jämför- Kane med Parker och Brett- så har ju de båda så enormt- mycket med personlighet och- de syns ju på ett helt annat sätt- och sticker ut på ett helt annat sätt. Så det, det är ju tydligt- att John Hurt har fått göra vad han kan- med det lilla han har fått här- men- jag måste ändå säga att jag tycker att Jeppet Cotton och Harry Dean Stanton gör lysande prestationer på sitt sätt för även om de är lite mer jordnära än de andra och kanske lite mer irriterande på olika sätt och vis också så är det en charm i deras skådespeleri som verkligen tilltalar mig och deras lite bryska jargong är superscharmig så visst man kan se kontrasten mellan det översta skiktet och det lägsta skiktet i den här gruppen men... Om man pratar ren skärm så måste jag nog ändå säga att jag, jag gillar dem längst ner mest. <laughs> ja, verkligen. Alltså, med en annan regissör och speciellt med andra skådespelare i rollerna hade ju Brett och Parker kunnat bli totalt värdelösa roller egentligen. Som man avskydde över allt annat. Men alltså Cotto och Stanton här, de, de har ju verkligen... Eh, charmen med sig här de, de charmar verkligen publiken trots alla dåliga egenskaper som de ändå har de här rollfigurerna Så ja, man, man kan inte låta bli att tycka om dem för de gestaltas på ett så, så härligt sätt, så fullt av Glädje och, och liv. och Ja, det, det är riktigt gott att se. och ja, Jag njuter faktiskt av eh, även de här två sluskarna i, i maskinrummet där nere. Det, ja, det är härligt, härligt att se. Jag tror att det beror på ett faktum som många glömmer bort när de skriver manus idag. Därför att de försöker göra futuristiska människor som är så... ...perfekta som möjligt eller så nära idealet som möjligt. Och det är det enkla faktumet att brister gör en rollfigur mer intressant. Den gör dem mer mänskliga och de gör dem mer relaterbara. Därför att vi är bristfälliga, vi har våra små tics, vi har våra små egenheter, vi har våra små brister som gör att vi måste tänka och agera på vissa sätt och det är så mycket roligare att se än någon som är alldeles för perfekt. Och idag är det väldigt mycket science fiction som innehåller lite för perfekta människor om vi säger så. De har nästan bara positiva egenskaper och de negativa egenskaperna, ja det är egentligen positiva egenskaper som de har försökt få att låta dåliga. Därför att, ja men vi kan ju inte framställa våra skådespelare som att de har bristfälliga roller, herrjösses. Men för mig är det någonting som är så enormt viktigt och det som gör att jag tycker att en rollfigur är charmig. Och jag måste säga att alla i den här besättningen har ju brister, har ju någonting som gör att de inte känns perfekta. Och där i ligger en stor del av deras charm. Så en viktig sak att påpeka för alla blivande manusförfattare där ute. Ge era rollfigurer brister, det är där mycket av det intressanta ligger. Utan tvekan. Eh, det är verkligen A O för att och skapa en bra rollfigur. Och, ja, tittar man tillbaka på, på Nostromo här så finns det ju en person här som åtminstone jag inte det kopplar eh, lika bra an till i, i rollbesättningen här. Och det är ju eh, vetenskapsmannen på skeppet här, det är Ash. Han, han känns lite som eh, personen du beskrev, alltså den perfekta Individen, åtminstone i hans egna ögon. Det är så jag uppfattar honom när han presenteras. Han är en person som inte riktigt bryr sig om andra. Han gör sin grej. Han är inte en del av besättningen egentligen skulle jag vilja säga. Han, han lever i, i sin egen värld. Han lever efter sina egna eh, regler här. Och om det inte vore för en Hom som porträtterar honom hade jag blivit riktigt förbannad på, på Ash egentligen eh, och, och hans attityd. Han är lite arrogant och besser -visser. och ja, han bara står i total motsägelse till alla andra ombord på, på skeppet i många avseenden. Och han vet om det och han, han bryr sig inte egentligen utan... Han, han gör bara det han vill göra och känner att han, han behöver göra Ja, utan att säga för mycket så är det ju ganska tydligt, ganska tidigt att han, han har någonting i bakfickan som han inte riktigt berättar för resten av gruppen, men vad det är och vad det kommer att betyda ja, det kommer vi ju naturligtvis inte att gå in på för det skulle ju vara en alldeles för stor spoiler. Men det är som du säger, han spelar ju lite efter sina egna regler och han har ju en tendens att bryta mot reglementet ganska många gånger under den här historien. Han Tycker inte att det står i vägen för honom och det har ju också konsekvenser. En del av dem kan verka väldigt positiva och mänskliga ur ett kortsiktigt perspektiv men om man ser det långsiktigt så hade det kanske inte varit sådär jättesmart att man gjorde på det sättet eller att man tillät det där att hända och så vidare och så vidare. Men han är ju en väldigt intressant rollfigur ur ett visst perspektiv och vissa avslöjanden med honom som jag inte riktigt såg komma var riktigt chockerande faktiskt när jag såg filmen första gången och Även om jag känner till dem nu för tiden så tycker jag fortfarande att det kommer lite som en överraskning. Men Ash som essentiell rollfigur är intressant men mm. du har ju helt rätt. Han, han har ju vissa egenskaper som gör honom lite svårsmält och den som lyckas få honom att bli intressant och lite relaterbar det är ju Ian home och hans prestation här för den är ju också solklar. Ja, det är det ju verkligen med sättet han porträtterar Ash här. Han kan blanda både ja, ja, mänsklig värme och en sorts iskall attityd på en och samma gång. Han kan bara vara mjuk och hård samtidigt. Och eh, det, det gör rollfiguren väldigt intressant tycker jag ändå. Och eh, med tanke på rollen han, han spelar i gruppen här också så eh, blir det ju desto mer intressant att ser man till vad en home gör här alltså med små medel så lyckas han förmedla så väldigt mycket. Han är nog en av de rollerna som tillåts göra mest i stort sett att han spelar en så stor roll i gruppen utan att direkt ha så mycket speltid för han han utnyttjar verkligen varje sekund han är på skärmen och förmedla så extremt mycket om man eh, går in och, och tittar närmare på vad han faktiskt gör när han är med i en scen där. Så att det, ja, bara Ash är en eh, väldigt spännande figur. Och vi har ju också en sista besättningsmedlem som, precis som Kane, är lite mer i bakgrunden. Hon har sitt syfte, hon har sina scener och hon har sina uppgifter- men jag måste ändå säga att hon håller sig lite för mycket i bakgrunden för sitt eget bästa men det betyder ju inte att hon inte lämnat intryck efter sig. För vi har ju Lambert som är deras navigatör som spelas av Veronica Cartwright och det hon levererar är ju väldigt tilltalande. Lambert är en intressant rollfigur även om man inte får så mycket av den egentligen. Hon är väl den utav dem som är lite mer åt det hysteriska hållet och jag kan väl förstå varför man vill ha med något sådant därför att i en grupp så är det alltid någon som har de lite mer hysteriska tendenserna och i en grupp som är så här nära varandra i ett pressat läge då är det ju extra viktigt att se till att en sådan person inte råkar ställa till bekymmer i och med att paniken börjar sprida sig. Så hon är ju relevant på det sättet att hon har en viktig roll i att skapa dynamik och oroskänsla men samtidigt så hade det kunnat vara lite mer än bara det därför att visst vi ser henne gå ner i rymdräkt, visst vi ser henne göra saker och ting, visst vi ser henne navigera men hennes interaktion med resten av gruppen är lite för begränsad för min smak. Mm. Ja hon verkar kämpa med att riktigt bli en del av, av den här gruppen. Hon har inte riktigt kunnat ta plats i den här gruppen vilket ju inte är så konstigt med tanke på att det här är en hel del människor som verkligen vill ta plats rent personlighetsmässigt som eh, kämpar och, och stångas om, om herraväldet i, i den här gruppen så är en, en person som Lambert ja hon, hon är väl van att ta steget tillbaka och låta de här eh, alfahandlarna och annat kämpa om, om, eh, om sitt medan hon ja, sitter tillbaka och, och tittar på lite grann. Hon har inget <laughs> intresse av att, att ta den fighten. Men med det sagt hon är ju inte utesluten ur gruppen. Hon är ändå med och interagerar med de andra och man känner att eh, alla verkar tycka bra om Lambert i alla fall. Att hon är accepterad i gruppen men hon eh, har ju verkligen inte någon direkt hög position i, i rangen i det här gänget känns det som. Att hon, hon får gärna ta steget tillbaka och, och låta de andra eh, ta fighten i stort sett. Och Så är ju hon som Person också när det börjar hända de otveka sakerna så är hunden hon den första och, och backar och säger nej tack det här vill jag inte vara med om och börjar tappa besinningen helt och hållet. Och ja med det så har vi väl nästan fått med eh, samtliga av de mänskliga eh, personlighetsaspekterna i den här gruppen att det, det är olika delar av eh, vårt eget psyke som porträtteras i de olika karaktärerna här. Ja, vi har ju tagit upp allt det mänskliga på det här skeppet kan vi väl säga. Men vi vill väl göra en liten hedersantydande till eh, den personen som till stor del gestaltar monstret i den här filmen också. För eh, vi har ju, och jag kommer säkert att uttala det här namnet helt fel, jag ber så mycket om ursäkt för det. Olai Badeju som gestaltar utomjordingen i en eh, väldigt, väldigt speciell latexdräkt om vi säger så. Och även om han inte direkt har några talande scener i den här filmen så har han ju en hel del väldigt fysiska scener i den här historien. Och jag måste säga att det är kroppsspråket och den kontrollen han har i de här sekvenserna där han dyker upp i den här dräkten. Det är riktigt välgjort. Det är så mänskligt och ändå så enormt omänskligt att det är riktigt, riktigt kusligt. Ja, även om, om direkten ställer till en hel del bekymmer med, med rörligheten och annat för eh, skådespelaren här så har ju Bedeo lyckats få ett flyt i, i hur man faktiskt rör sig och får det att se ja, naturligt ut i alla fall, eller... Onaturligt ut hur man nu vill se på det hela. För det, det är ett liv som eh, skapas här. Det är en ny organism som vi får lära känna, och ja, det är inte så konstigt att den här, det här monstret har fått eh, leva vidare i många härrans filmer <här> efter det här också. För eh, det är verkligen något speciellt med porträtteringen här, med kroppsspråket och eh, ja, inte minst med utseendet naturligtvis. Ja, eftersom vi mer eller mindre är färdiga med rollfigurer och skådespelare så kan vi ju börja luta oss åt det visuella. Och den här figuren skriker ju verkligen av Gigers design. Det är väldigt tydligt att det är han som har varit inne och designat varenda millimeter på det här monstret. Och det är ju så otilltalande samtidigt som det är så tilltalande. För det finns en estetik här som är så enormt vacker samtidigt som den är väldigt oroväckande och faktiskt får det att rysa bara man ser den och Även om Alien som monster har blivit lite överexponerat idag, vi, vi mm. vet hur den ser ut, vi vet hur den rör sig, därför att filmerna som följer den här är inte skräckfilmer utan det är actionfilmer. Och i actionfilmer så är det helt okej okay att man får se monstret i hel bild och så vidare och så vidare. Så en stor del av mystiken över det här monstret har ju försvunnit, men... Mm. Jag skulle ändå vilja påstå att det lyckas bibehålla mycket av sitt skräckelement trots det. Sen är det ju ännu läskigare här just därför att vid det här tillfället hade man ingen aning om vad det här var för någonting. Man hade ingen aning om vad man kunde vänta sig. Man hade ingen aning om hur det agerade eller vilka lösningar det skulle ta till för att göra sig av med sitt byte Hust, hust, herkel Harkel. harkel. Men ändå, där, där är någonting här som har blivit odödligt. Och även om det har varit huvudrollen i ett par skitfilmer om vi säger så. Så bibehåller det ändå någonting respektingivande över sig. Därför att det här är så nära fulländad monsterdesign vi nästan kan komma. Ja, det är något, det är något majestätiskt över eh, designen här. Att eh, det är bara något så elegant men ändå skrämmande, någonting som ja, man kan känna igen vissa aspekter av som våran egen så att säga, men samtidigt är det så mycket som känns så främmande och eh, motbjudande med den här också, så det ja eh, Giger verkligen har, har förstått det, det mänskliga psyket mycket när han eh, har skapat den här designen på, på monstret i den här filmen för det, det är verkligen någonting alltså som resonerar med, med tittarna alltså man, man reagerar något så fruktansvärt om man får se den här designen även om jag personligen när vi ändå är inne på det visuella skulle jag vilja säga att Willy Scott kanske visar lite för mycket av det här monstret lite för tidigt mm. som en av mina få kritiska ståndpunkter när det gäller Alien så går det ju inte att ta mista på att alltså när den här varelsen är i bild om en för bråkdelen av en sekund så känns det i kroppen. Man reagerar verkligen. Det är någonting som verkligen får en att, att rygga tillbaka nästan. Det är, ja, det, är, det är fullända design här som verkligen fyller sitt syfte och som har den rätta effekten här då skulle jag vilja ta upp två utav mina kritiska punkter som har med det här monstret att göra. Därför det ena är i dess barndom och det andra är i dess vuxna form. Och om vi tar den vuxna först eftersom det handlar just om själva skräckkänslan så har vi en väldigt kuslig sekvens där någon ger sig av upp i ventilationssystemet för att försöka leta reda på varelsen och förhoppningsvis också kunna göra sig av med den. Och naturligtvis så kommer ju varelsen att dyka upp och det kommer att hända saker och ting och även om vi bara ser monstret för en sekund under den här sekvensen så måste jag säga att det är nog den delen av filmen som jag tycker känns minst skräckenjagande överhuvudtaget. Mm. Därför att det ser mer ut som att den sträcker sig ut för att den vill ha en kram när ljuset faller på den. Och det kan jag inte riktigt smälta trots att jag älskar filmen för övrigt. Nej, det, den har jag vissa betänkligheter till också just den, den scenen därför. Det känns lite motstridigt här för i just den scenen så står ju monstret liksom kvar och bara sträcker ut armarna och som du säger det ser mer ut som kom till mig jag vill, jag vill gussa lite istället för <laughs> nu, nu ska vi ta oss lite av lite lämmar här till höger och vänster och alltså som alien så skulle inte den här Varelsen vara stilla utan den skulle vara attackerat direkt utan pardon och där fallerar scenen absolut hade de eh, kortat ner den så hade scenen kunnat funka men eh, det, det, det klingar lite falskt men jag tycker ändå att den är husat eh, effektfull som den är där att eh, man ändå får lite av det här slaget i bröstet som jag ändå tror att scenen är ute efter, mm. men det klingar snabbt av och man tänker vad, vad var det där egentligen efter att scenen har avslutats <laughs> där att det, det var någonting som inte riktigt stämde där, jag tror mycket av just i, i, i scenens utagerande här så var det nog lite restriktioner med vad dräkten vad klarar av och hur de kunde filma just den scenen som gjorde att det inte riktigt kanske blev som de hade tänkt sig där men ja det, det är också en av, en av få scener där man faktiskt kan, kan kritisera Alien litegrann Jag tror att de hade uppnått mycket mer om den bara hade lyft huvudet och väst och så hade det klippts av för mm. då ser vi inte den attackera vi bara vet att den hade attackerat det här att de låter den sträcka ut armarna gör bara att det känns lite smålöjligt faktiskt för fram tills den sekunden så är ju den här scenen extremt effektiv mm. det är själva klimaxet som inte riktigt fungerar och den andra betänkligheten som jag har det är nog den absolut mest klassiska sekvensen i den här filmen och det är när Alien föds ur den stackaren som har fått den i sig Därför då har vi ju det här mycket kladdiga där den spräcker fram och bröstkorgen och det stänker åt alla håll och kanter och det är väldigt effektivt och det är väldigt obehagligt. Men först och främst så tycker jag att de håller kameran kvar på utomjordingen lite för länge. Man mm. hinner se den lite för mycket i detalj och då är risken stor att det börjar luta lite mer åt att det är en docka istället för en levande varelse. Det kan jag fortfarande acceptera men det är kort därefter när den här lilla nyfödda varelsen sticker därifrån så man får se den springa eller ja, glida över bordet och slå massa saker ur vägen för att komma undan. Den tycker jag ser så fruktansvärt billig ut idag. Att jag undrar varför de inte bara lät oss höra ljuden av att den sticker därifrån. Mm. Kameran svänger dit och man ser hur saker ligger och rullar på bordet och har vält om kull och så vidare. Att det var mer ett ljud som vi fick ta del av och vi fick se deras reaktioner på att den sticker. Istället för att nu ska vi se hur den springer iväg utan att direkt springa utan snarare komma glidande som en hockeypuck. Ja, det hade kunnat spela mer in på eh, filmens eh, fokus på, på ljud också där att eh, man gör ljudet till en del av, av skräcken här så varför inte det, det hade verkligen kunnat fungera. Och eh, Jag håller med i, i mycket som du säger, det är en hel del i effekterna här som inte riktigt eh, håller måttet. De klarar inte av att leverera riktigt vad som behövs eh, när eh, den här lilla utomjordsbabyn eh, föds så känns det eh, lite grann som det är en, en gummidocka på en pinne som eh, vrids runt omkring för att eh, skapa illusionen här och ja, det, det känns inte riktigt verkligt men jag köper det, okej okay, det, det är ändå bra för vad det är och eh, det är en bra designad film de hade kunnat Eh, som du säger, korta ner det de hade kunnat ta det ur en annan vinkel kanske, mixat lite med, med hur den här varelsen inramas på bild för att ge mesta möjliga effekt så ja det, det är möjligt att det inte gick att lösa på något annat vis när det gäller det där men eh, ja, sen när, när varelsen sticker, ja det, det ser inte heller så bra ut men det, det väljer jag faktiskt mer än själva Eh, födselscenen måste jag säga även om jag inte tycker att det är, det är så väldigt skrämmande där så eh, ja, tycker jag ändå det, det fungerar, det har varit betydligt mer skrämmande som du säger med, med ljudet av eh, fotstegen som snabbt tassar därifrån medan om man, man tittar dit så nej den är det borta varann, och sen så är, är liksom terrorn igång på en gång det, det hade kunnat lösa det mycket bättre för det, det känns inte riktigt så spännande och eh, läskigt som, som det borde i just den scenen där. Och ja, jag får ungefär samma känsla i den, den scenen i Alien som i Melbrooks parodi på den här scenen i Spaceballs. Det har nästan en, en tendens att bli lite komisk i i just den här födselscenen. Dessvärre den här ikoniska scenen. Eh, den är effektfull i många aspekter. Men vissa andra så, så, så ser man bristerna. Och det blir nästan komiskt istället. Så den pendlar verkligen däremellan. Så jag, är, ja, jag kan hylla den här scenen för vad den har lyckats göra. Och speciellt med reaktionerna som den här scenen får på personerna runt omkring och man ser liksom effekten av det som händer. Men just i själva utförandet av, eh, av födselscenen där så är det faktiskt lite brister där. Ja. Jag skulle väl vilja säga att det är en bra scen och den är väl genomförd med tanke på den budget de mm. hade och vid vilken tid det här är inspelat. Men med tanke på hur hög kvalitet och hög nivå det är på resten av filmen så känns det ändå som att man har fallerat lite grann här. Det, det kunde ha varit lite bättre, det kunde ha varit lite snyggare. Det, det känns som att de var väldigt stolta över den här figuren och ville verkligen visa upp, titta vilken fin figur vi har skapat. Men i en skräckfilm där man ska vara rädd för det som dyker upp så ska man inte visa det för mycket i bild därför att det, det tar bort en del utav skräcken mm. och visst, vi ser den i sitt yngelstadium det är inte då den är som absolut farligast men vi ska ju ändå försöka bibehålla rädslan utav det och visst, den växer väldigt fort sen och visst, de hittar dess ömsade skinn och de förstår inte riktigt vad det är men vi listar ut det omedelbart och tänker oj oj den är alltså mycket större nu. Hur mycket större egentligen? Och så börjar det hända spännande saker och så vidare och så vidare. Men ändå, det är en scen som är bra men den kunde varit lika bra som resten av filmen. Den är inte riktigt, riktigt på samma nivå. Och där är en scen till där jag tycker att specialeffekterna fallerar lite grann och det är synd för det är väldigt, väldigt, väldigt bra specialeffekter i den här filmen. Men jag skulle ändå vilja säga, utan att säga för mycket, att när de försöker återaktivera en viss android hos harkel harkel Spoiler så får man se den här androiden i ett avstängt tillstånd och och ser den långt ifrån lika realistisk ut som när den sen är igång. Och jag kan tycka att man, man kunde ha filmat det lite snyggare utan att zooma in på detaljer som ganska uppenbart kommer att dateras ganska fort och som inte kommer att se lika effektivt ut som när man filmar ur en annan vinkel och det är en annan situation och så vidare och så vidare. Det kunde ha gjorts så mycket snyggare men för vad det är så kan jag ändå acceptera det. Men det är ändå där det kärvar lite grann för mig. Ja, där, där har jag nog betydligt mer förlåtande. Visst ser man att det, det är en, en fejk skalle kontra en, en riktig skalle som växlar sinsemellan där. Men det är så pass väl gjort här att det inte tar... Någonting ifrån min upplevelse av den scenen och den filmen. Det upplever jag som fullt godtagbart och ändå effektfull. Trots att man ser själva effekten och hur de har lite gått i väga för att skapa illusionen där. Så visst, jag, jag kan se bristerna men alltså som helheten så är det ändå fullgott och... Överlag, alltså riktigt bra jobb med att replicera Android-skallen här. De har gjort många smarta lösningar med enkla medel för att få det att fungera så bra som möjligt. Och just sådant tycker jag är, är riktigt roligt att se i Eilen där hur man med med relativt enkla lösningar har lyckats få en sådan effekt där och det, mm. det är många sådana spännande saker som man kan uppleva i, i Alien och som gör det värt att liksom gå tillbaka och se mer på detaljnivå hur de har gått i väga och ja, det är en sak som man verkligen kan göra med den här filmen och jag får sig ett per, nytt perspektiv av det hela och nu tycker jag att vi, vi har klankat ner en hel del på, på Alien för att försöka hitta dess brister. Så jag vill bara ta och skjuta in alltså bland det visuella att själva alltså, rymdskeppsscenerna i den här filmen, det är makabert bra gjort måste jag säga. Så verklighetstroget och bra filmat och modellerna känns inte alls som modeller, de känns som stora Tunga, monströsa rymdskepp som tuffar genom vakumet ute i rymden här. Det, det känns verkligen eh, när de här fartygen rör på sig och ja, jag tycker det ser extremt bra ut med tanke på när det här är filmat speciellt. Jag här håller jag med dig till 100%. Skeppen i den här filmen är sagolikt välgjorda. Det är väldigt fascinerande att sitta och läsa om hur de har gjort de här modellerna och hur de har spelat in dem för med tanke på de begränsningarna de hade så är det ett sagolikt bra resultat som de har uppnått. Och jag måste säga att detsamma gäller interiören på det här skeppet för det känns levande, det känns äkta, det känns som någonting där människor lever och frodas. Och samtidigt så känns det klaustrofobiskt på ett sätt som gör att man verkligen kan förstå att de här människorna känner enorma obehagskänslor redan innan monstret dyker upp på skeppet och det är inte bara skeppets interiör som är extremt snyggt här, för jag tycker att planeten de besöker är jättesnyggt utformad och jag tycker att det här utomjordiska skeppet som de hittar är superläckert. Det är någonting här som känns både organiskt och mekaniskt samtidigt och det är så långt bortom vår fattningsförmåga att vi kan inte förstå vad det här är och hur det här fungerar och hur de här detaljerna hänger samman utan vi kan bara ta in det visuella och även här så har ju Giga varit med och gjort ett sanslöst häftigt jobb med designen och filmteamet har ju verkligen lyckats skapa något som känns utomjordiskt på en helt ny nivå. Det är en sån visuell fest att det är nästan svårt att förstå att den här är gjord 1979. För det är så mycket här som känns som att det borde vara mycket modernare än så. Ja, de har ju verkligen lyckats dra tekniken till sin fullo i, i den här filmen trots att man inte har... Kommit så långt med specialeffekter och dylikt så har man verkligen, man har hittat nya lösningar, nya vägar att gå för att få det här att fungera så bra som möjligt. Och resultatet, ja, det, det står i en klass för sig, absolut. Och likaså tycker jag att själva bilderna som inramar effekterna och miljöerna och allt, de har gjort det mesta möjliga och lyckats fånga. Just det, själva känslan av scenen med användandet av mörker. Det är ju ett sånt mörker i den här filmen. Eh, och de låter verkligen ljus och skugga spela med varandra på ett eh, riktigt givande vis skulle jag vilja säga. Och... Eh, Sen har vi också den skiftningen i, i ton i, i bildspråket som sker i, genom filmens lopp. Att det är flera scener som är brutalt upplysta i stort sett. Eh, och sedan går tillbaka in i ett nästan totalt mörker. Och, ja, det, det är mycket spännande som händer rent visuellt. Och man leker verkligen med vad man kan få en bild att förmedla och Ridley Scott har lyckats få det här till en enhet som ja, känns riktigt härlig att uppleva faktiskt. Ja, inramningen, klippningen, hela filmarbetet är ju verkligen i en klass för sig. Det, det är extremt snyggt, där ligger en upptrappning i bildspråket som man kan känna genom hela filmen. Det går från att vara ganska så snällt, ganska så harmlöst till att vara farligare, obehagligare tills det nästan är helt skräckinjagande, bara man visar en enkel scen där det egentligen inte händer så mycket. Och det talar mycket om talangen bakom kameran och talangen i regissörstolen. Och jag måste också säga att det finns en hel del talang bakom soundtracket till den här filmen mm. för även om det inte är musik så som vi är vana vid så har man skapat någonting här som verkligen för förhöjer stämningen som verkligen understryker det som händer i bild. Det är kanske inte så melodiöst som det kunde ha varit men å andra sidan så hjälper det bara till att bygga stämningen till att det här är någonting okänt, det här är någonting som vi inte har en aning om hur det är eller hur det agerar. Och bara med ljuden och de bastoner och de enkla toner som de lägger på för att eh, ligga i sig i bakgrunden så lyckas man skapa en ljudbild som bara den kan få håret att resa sig i nacken. Ja, alltså ljudet i den här filmen är verkligen en av eh, grundpelarna för skräcken här. De har verkligen förstått eh, ljudets vikt i en sån här film. Och, eller vad man egentligen skulle säga avsaknaden av ljud för de har ju plockat bort väldigt mycket eh, av normalt ljud i en film som det vanliga soundtracket som du pratar om även andra ljud alltså det är, det är så avskalat här så rått och så tyst att eh, bara det är tillräckligt för att, att ge en kalla definitivt jag är extremt beundrande av eh, ...av ljudet i Alien. Det är så underbart skapat. Man, man känner så lätt den här känslan- ...bara på grund av eh, ett par enkla ljudsnuttar- ...som doft börjar spelas i bakgrunden- ...samtidigt som man har maskineriet från eh, skeppet runt omkring- ...och ingenting annat. Det är så avskalat och just arbetet med tystnad det är det som gör mycket till att jag tycker att Alien är så speciell som en skräckfinn. Jo men där man i andra filmer av ett liknande slag kanske hade lagt in en liten slinga för att försöka få det att verka ännu obehagligare eller ännu mer heroiskt eller något sådant så väljer man att här bara låta en vindil vara det enda som hörs och med bara det lilla så lyckas man skapa så mycket mer atmosfär än om man hade haft en pampig ljudslinga som låg och tutade i bakgrunden för det kan ibland bryta illusionen på sätt som man inte är medveten om, men här så hjälper det istället till att framhäva det som bild, historia och skådespeleri redan försöker att förmedla mm. och det här är nog det närmaste vi kan komma till perfektion i att skapa någonting med ljud, bild, skådespeleri och en historia och där alla delar arbetar för att förhöja varandra. Ja, det är en skräckfilm som den här harmonin infinner sig. Jag tycker det, det är lite lustigt. Men absolut, Alltså det är, det är så många delar som har formats i, i en enhet och som strävar åt samma håll och som stärker varandra här. Det är riktigt imponerande. Och innan vi börjar bli alldeles för chattiga med all och beröm till den här filmen så är det väl hög tid att vi faktiskt tar och summerar den. För vad tycker du egentligen när allt kommer till sin spets om den här visuella upplevelsen? Ja, du Danny. Um, alien, alien, alien. Den, den gör så många saker rätt som, som en skräckfilm. Uh, först av allt så, så etablerar filmen en sån nagelbitande atmosfär som... Vägrar att släppa taget om tittaren. Åtminstone om mig i alla fall. Man har skalat av allt överflödigt effektsökeri eh, i stort sett. Eh, och istället koncentrerat sig på själva kärnan i berättelsen. Det som gör filmen så speciell, det är miljön tycker jag här. Det är att man har placerat skräcken ute i rymden och ändå fått historien att kännas jordnära och, och lätt att ta till sig. Nostromo är som en egen karaktär i filmen här också, och dess design är den är helt förtrollande. Den nedgångna industriella lucken, det, det resonerar väldigt väl med mig. Och just att man är fångad i en enorm plåtburk långt ute i ingenstans tillsammans med en monstruös varelse utan möjligheten att fly, ja, det, det är det som gör att alien blir så enormt effektiv. Giggles alien design gör ju verkligen sitt till att etablera obehaget i filmen och detta har ju blivit ett sånt ikoniskt monster i filmvärlden. Det som jag tycker gör filmen ännu mer eh, läskig det är kombinationen av bild och ljud. De mörka suggestiva bilderna ackompanjeras ofta av ja, ingenting nästan. Tystnaden spelar sån stor roll här i alien och... Avsaknaden av ljud i allmänhet och musikspår i synnerhet gör sannoliken sitt till att skapa en känsla av, av utsatthet och ja, vad ska man säga alienation. I den här dystopin som det har skapat placerade rollfigurer som är vanliga människor, åtminstone känns som vanliga människor, det är arbetarklassen som representeras här och, och karaktärerna, ja de må vara hända vara relativt enkelt utformade, men det känns verkligen som människor och det är personer som man lätt kan relatera till. Så Alien det är, är fortfarande en av de mest effektiva skräckfilmerna som har producerats. Och den är så bra att jag skulle vilja kalla den för ett mästerverk i sin genre. Den tar ett välkänt koncept och det gör något säräget av det hela. Med dess avskalade berättelse och minimalistiska men stilistiska flärd så är Alien en film utan dess like. Att se den här filmen är ett absolut måste. Så om du ännu inte har besökt Nostromo, av vilken anledning det än må vara, så gör dig själv en tjänst och bli en underbar erfarenhet rikare. Det här är ett stycke rå primalskräck som gör allt. ...som en bra skräckfilm ska göra. Ja, du tar mer eller mindre orden och munnen på mig den här gången- ...för jag kan bara hylla den här filmen också. Visst, den har ett par skavankor här och där. Visst, den är lite daterad på ett par ställen. Men förutom det så tycker jag att det fortfarande är en tidlös upplevelse att se- Visst är bilden av framtiden kanske inte riktigt densamma idag som den var 1979 men samtidigt så finns det någonting här som känns odödligt och som gör att man absolut kan acceptera både estetiken och upplägget och teknologin. Därför att det finns någonting här som känns så enormt äkta. Ingenting här är på plats bara för att vara snyggt eller estetiskt tilltalande. Det är därför att kännas som att det har ett faktiskt syfte i det arbete som de här astronauterna faktiskt har. Maskinerna känns äkta, rollfigurerna känns äkta, skeppet känns äkta och hotet känns definitivt äkta. Även om det är överdrivet, även om det är fantasifullt, även om det är science fiction i sin mest skrämmande form så finns det ändå någonting här som gör att man känner primal rädslan. Man kan sätta sig in i den här situationen och man kan känna med rollfigurerna på ett sätt som... Ja, många andra skräckfilmer säkert avundas för jag har sett många som inte ens har skuggan av en chans att komma i närheten av den atmosfär som Alien har. Den här filmen är så extremt välgjord, den är så välregisserad, den är så väldesignad och det är någonting helt sagolikt att uppleva, inte bara första gången utan andra, tredje, fjärde, femte, tjugonde gången. Jag tycker fortfarande att den här filmen är värd att se och jag har sett den ganska många gånger vid det här laget. Har man inte sett den måste man se den därför att det här är en av de där filmerna man bara måste ha sett helt enkelt. Den känns så fulländad som en film kan bli samtidigt som den bibehåller alla brister och personlighetsdrag som man behöver för att verkligen kunna njuta av en sån här historia. Vill man ha en riktigt mysryslig Halloween då är den här filmen ett måste på spellistan. Så släck ljuset, sjunk ner i tv-soffan och följ med den här lilla besättningen på dess resa ombord på Nostromo. För det kommer att bli en upplevelse som du sent kommer att glömma. Jag har du väl sett den här filmen så kommer den att vara med dig i resten av livet. Det kan jag nästan garantera. Det här är en upplevelse som verkligen byter sig kvar. Ja, med dubbla bett rent utav. Oj oh ja. Men eh, nu har vi ju suttit i mörkret ganska mycket här under hösten. Vi har sett den ena kusliga filmen efter den andra så... Nu kan jag trots alla tända lyktor och allt härligt mörker omkring oss tycka att... Vi hade nog behövt någonting annat för att blanda upp intrycken lite och rensa paletten inför resten av hösten. Ja det kan väl vara dags nu, nu har vi figurerat i mörkret länge nog så ja det är kanske dags att ta en liten semester känns det som kanske och kanske ta båten ut på en utflykt och, och se var, var vi landar. Det verkar ju finnas många spännande öar att, att besöka och många äventyr som vi kan få där ute. Ja det tycker jag låter väldigt lockande även om det kanske blir väldigt långa båtturer emellanåt mm. men å andra sidan så kan det vara skönt efter all stress att bara sitta ner, koppla av, låta vinden blåsa genom håret och bara njuta ut av den friska havsdoften. Ja, men vi ska väl göra lite mer än så i alla fall. Det här är ju så mycket att utforska och jag har hört att det ändå är lite mörker även ute i den här idylliska havsvärlden. Så det är någonting ont som är i görningen här och jag tror att vi får hoppa in och, och försöka rädda världen lite grann här faktiskt. Ja, vi får väl sträcka oss efter både skölden och svärdet men å andra sidan, ett riktigt klassiskt sagaäventyr det är nog vad vi behöver nu. Ett riktigt färgglatt sådant med mycket som både känns härligt och spännande och exotiskt. Samtidigt som det där ondskefulla mörkret ligger och lurar i bakgrunden även här. Men samtidigt, var vore även en sagovärd utan någonting riktigt ont? Ja, det behövs ju i, i en historia som denna. Och jag ser fram emot lite mer gulligull efter allt mörker och elände vi har haft den här månaden nu. Så det ska bli skönt att bara ta och njuta lite grann av färger och grejer. Och få kanske en nostalgisk vib eller sju. Samtidigt som åtminstone jag får träda in i Helt ny generation av det här äventyret som jag inte har upplevt tidigare. Så ja, det är lite blandat för min del och det ska bli riktigt spännande tycker jag. För mig blir det ju mer ett återbesök om vi säger så. Men samtidigt, det ser jag fram emot att få göra. Och jag ser också fram emot att få visa dig den här världen. Så nästa vecka kommer att bli riktigt, riktigt mysig. Men innan vi slutar vill vi bjuda på en liten extra bonus. För att verkligen få till Halloween-känslan har vi ett musikspår här utav Miracle of Sound. Och har ni inte redan varit inne och sett den här killens kanal och musik så rekommenderar jag den extremt varmt för där finns många bitar. Och han har varit vänlig nog att låta oss spela den här för er idag. Så passa på att njut. Jag vet att vi verkligen kommer att göra det. Ja, det här sätter väl verkligen en i lite Halloween-humör. Så här har ni Pale Blood Moon och njuta av- och få lite goa härliga mysrys. Och till nästa vecka önskar vi er en riktigt härlig Halloween. Ha det underbart- och se upp för vad som lurar i mörkret. Jag heter Danny Arling. Och jag heter Pavel Hemmingsson. Och du har lyssnat på Radio Escape. Arise. Embrace the changes and be consumed with bells that chime dismay Echo the cries of the